podcast di cinema. Oggi con me <ride> ci sono Iago e Andrea che ridono per parlare di un film che stavolta ho consigliato io ed è bellissimo. <ride> <ride> no, in realtà non lo so, non lo so voi cosa ne pensate. Allora, ehm, torniamo indietro nel tempo. Eh, ho visto la programmazione del, dei cinema E ho visto che c'era un film eh, di nome Sisu. Eh, come si chiama quello nuovo, Sisu eh, Road Revenge, Road, Road to Revenge, sì. e ho detto? Ma eh, Sisu Sisu, Sisu. È Sisu e sono andato a vedere. E, e Sisu l'originale anche detto Sisu o in italiano eh, Sisu l'immortale perché chiaramente in Italia dobbiamo aggiungere mm. una, un qualcosa e, è un film del 2022 che io non ho visto non avevo visto e, mh, ho visto il trailer, cosa che non faccio mai e ho deciso di proporvelo Eh, come mia scelta di inizio anno eh, perché? perché dal trailer sembrava un film adatto ai miei gusti poi andando a vedere meglio in effetti aveva senso allora intanto è un film finlandese eh, credo sia prodotto anche con qualcosa di statunitense da qualche parte perché comunque eh, non so se è la produzione o che, che sono già in, uh, John, che sono in, in uh, come si dice, le mani in pasta, hanno le mani in pasta con John Wick e tutto il resto. Eh, però sì, il film di fatto è finlandese, nel senso che l'ambientazione è finlandese, il regista è finlandese, il protagonista è finlandese e co-protagonisti, più che altro antagonisti, uh, localizzati nel nord Europa uh, che altro devo dirvi allora si sì, è uscito il sequel oggi parleremo solo del primo così vi lasciamo un po' la l'acquolina in bocca per se volete vedere qualcos'altro um, il regista è Jalamari Yalamari, Yalamari, Yalamari Helander che è un regista finlandese eh, famoso per eh, Sisu e credo altri film finlandesi perché non l'ho mai visto da nessun'altra parte il protagonista di questo film è Jorma Jorma Tomila attore finlandese non giovanissimo sui 60-70 anni eh, che è famosissimo da quello che ho capito nel panorama cinematografico eh, finlandese ha fatto un sacco di film famosi eh, produzione, di produzione finlandese. L'antagonista principale è che è l'altro attore più famoso, forse l'attore più famoso in questo film, è Axel Lenny, che ha la faccia da svedese, ha il nome da svedese, in effetti è svedese, ma è famoso anche nel, diciamo, nelle filmografie, nell'Hollywood nel, nell eh, americano, perché è coprotagonista. No, co protagonista no, co no, è, eh, diciamo, un ha un personaggio secondario eh, in diverse produzioni famose, famose perché americane, e come The Martian, Last Night, Hercules, ve lo ricordate Hercules, quello con Dwayne Johnson con la parrucca? <ride> e anche questo attore qua. Eh, 24, e, insomma ha fatto... Uh, ha fatto un po' di film, uh, cioè è, è presente in un po' di film uh, americani, diciamo di Hollywood. Uh, il film è incredibile per me perché dura 91 minuti, quindi per me è proprio top. Mm. E credo che le battute possano essere scritte in un manuale di istruzioni di una lampada, perché diciamo i, i dialoghi sono molto molto molto molto molto molto molto molto rari pochi mm. e, um, il film è costato 6 milioni di euro e credo che abbia fatto quasi il doppio forse di più quindi è andato abbastanza bene abbastanza bene anche da, farsi, da farne un sequel di cosa parla il film eh, diciamo che rispetta i canoni John Wickiani, poi vediamo se Jacopo che è il più grande esperto di John Wick eh, italiano <ride> avrà qualcosa da ridire Eh, con alcuni accenni di qualcos'altro, un po' Quentin Tarantino, un po', insomma, eccetera. Allora, Vero. Eh, diciamo che il film è ambientato nel... alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi intorno al, appunto, 6900... sì, mille... sì, 1944, più o meno, eh, in cui... È ambientato in piena guerra eh, Finlandia-Germania, in cui i tedeschi stanno perdendo la guerra e si stanno ritirando. E il nostro protagonista, Atami Korpi, è un vecchio che vive solo nella Lapponia, isolato da tutti, e fa il cercatore d'oro. Eh, trova un filone d'oro, E, e vuole tornare in città a farselo cambiare di fatto e a incassare i soldi e mentre torna in città eh, incontra questa squadra nazista di SS che, che si sta ritirando dalla Finlandia e eh, che diciamo lo provoca eh, vede loro e cerca di impadronirsene solo che non sanno con chi hanno a che fare <ride> e quindi da lì inizia il solito film John Wickiano Eh, basta D della trama direi che non c'è nient'altro <ride> da dire eh, appunto come dicevo l'ambientazione la, la, è la, la Lapponia quindi abbiamo una sorta di western di fatto che invece che essere nel deserto è in una in una steppa Lappone e eh, c'è il cane come in ogni John Wick che si rispetti. <ride> Stavo... eh, c'è la ragazza in pericolo, anche più di una stavolta, però con i Mitra, tipo una Mad Maxata praticamente, e, eh, e basta, E c'è un sacco di, di sangue, di botte e di party survival. Vabbè, prima di parlarne volevo sapere eh, cosa ne pensate voi di questo film visto che allora intanto Andrea ha dovuto guardare un film con i nazisti e so che ha dei problemi <ride> e Jacopo ha dovuto guardare un film simile a John Wick ma non è John Wick e quindi magari anche lui ha avuto dei problemi <ride> Ditemi. Allora... Eh... Vai, vai Andrea. Uh, io io preannuncio pre il fatto di... che avevo capito male diciamo che no. pensavo il, che si parlasse principalmente del secondo film quindi ah. comunque io l'ho visto entrambi perché ho detto, vabbè guarda il secondo se senza guardare il primo quindi guarda anche il primo al fine quindi del secondo non si parlerà va bene meglio così no no no possiamo parlare anche del secondo <ride> cioè non è che anzi parlare tu del secondo <ride> che... no comunque no sono d'accordo eh, con tutto quello che hai detto mi ha ricordato effettivamente Eh, molto stile, John Wick, eh, con, eh, con, con un po' di roba di Tarantino, effettivamente, e, a parte la c'è tipo anche la divisione in capitoli, c'è proprio c'è un po' di stile suo sì, quello è un po' un problema, nel senso che. Purtroppo, essendo il film lungo un'ora e mezza, in confronto <ride> con quelli di Tarantino che sono lunghi tre ore e 40. i capitoli sono un po' tutti uno sopra l'altro. Però esatto, vabbè, inutile, sta po' inutile. Come stacchetto, è no? divertente. Eh, film molto divertente. Eh, Anzi, ah, nel secondo si aggiunge anche un po' di Fast and Furious, se posso dirvi, se vi mm -hmm. può interessare. Eh, sì perché tutto il film lo passa sopra un, praticamente sopra un mezzo o sopra sì, un, è più un Mad camion, Max Mad Max un, vero e proprio. esatto sopra un eh sì, sì. un tank o sopra il treno quindi comunque sto sempre eh, che dire grazie Salla perché mi è piaciuto <ride> mi sono piaciuti tutti e due uno più folle dell'altro forse il secondo è ancora più folle effettivamente però è la follia che ci piace Ma secondo me è pazzo e non sai mai se si prende sul serio perché ha delle scene che sono survival in cui c'è lui per esempio che si, si recuce le ferite da solo, c'è una roba incredibile e poi delle scene in cui è palesemente non si sta prendendo sul serio perché lanciare una mina anti addosso a una persona per ucciderla Cioè, capisci che non è esattamente <ride> la cosa più... E quindi, c'è è un mix tra le due, però secondo me funziona abbastanza, cioè... E poi il fatto che lui non parli mai, anche quello esatto. è abbastanza per, divertente. Per fare la simulazione di Kenny Reeves, lui invece di fare poche battute non parlare quasi mai, cioè, ha deciso proprio di non parlare proprio. Perché, perché, <ride> sì, se, per farvi un esempio, nel primo film lui dice tipo yay o ye all'inizio del film, che credo sia la sua unica battuta, <ride> e poi alla fine, quindi dopo un'ora e venti lui dice qualcosa che è totalmente sgrammaticato, poi non lo so perché è in finlandese e io ho letto i sottotitoli e non mi sembrava inglese, però magari i sottotitoli erano il problema e quindi queste sono le uniche due battute che ha Ma Nel secondo penso che non parli proprio mai a parte urlare proprio... <ride> Non ha, non, ha, non ha dialoghi belli belli Jacopo io ho adorato pure questo film cioè è proprio un film saliano è proprio <ride> cioè è un film saliano e un film anche salottiano perché lui il regista ha diretto uh, Rare Exports che mi sa che noi abbiamo visto per il, per il podcast che è quel film dove catturano Babbo Natale Oddio, uh, vabbè, può darsi, non mi, sembra di averlo mi sembra di averlo visto, magari mi sbaglio, uh, però sicuramente da, da recuperare se non l'abbiamo visto anche il big game e tra l'altro lui mm. dirigerà John Rambo, quindi è proprio, è proprio questo, cioè questo è proprio il sapore, l'odore di salla, cioè proprio il. non so, è un film che mi ha veramente... è da un lato stupito perché comunque... Un po' si sapeva che era un po' un revenge movie, ma è proprio Mad Max, cioè non è più un film di guerra, è proprio è, è Mad Max, è proprio il, il primo, e il secondo Mad Max, è proprio super uh, Sì, c'è anche la cosa molto sofia che lui prende legnate dall'inizio alla fine, come in Mad Max, come in John Wick, ma forse di più che in John Wick. Ma come in ah, Die Hard, come in tutti i migliori Dove i eroi la prendono a botte e sì. botte. Secondo me, al regista piacciono molto questi film ed è per questo che li cita proprio direttamente, perché ci sono un po' di, di, di, di citazioni più o meno evidenti. Sì, poi, cioè, a me dispiace, Andrea, ma sono cattivi perfetti. Cioè, nel senso. <ride> Ti Ci vuoi bene, alla fine. Io gli voglio bene ai nazisti perché come muoiono i nazisti, veramente, cioè, è proprio un piacere vedere quando lui li, li, fa, li fa saltare, li fa dannare, li fa... cioè, boh, ogni volta che sopravviveva dovrei incazzarmi perché dico, cazzo, ma, cioè, è, è rarissima questa cosa, no, cioè, come cazzo, è... invece no, ogni volta sono contento perché dico... Che bello, vediamo altri, non so, 20 minuti di questi nazisti che non sanno cosa cazzo sta succedendo, sono confusi quanto me da quest'uomo che non vuole morire. E Oppure, poi. Eh, perché di cattivo? Non ha senso con persone. Ah, ma è un nazista, va bene. Perfetto, esatto. La cosa che mi fa. Che mi fa molto ridere di questo film è che, sì, vabbè, in mezzo ci stanno. Uh, come si dice, girl power no cioè la scena insomma delle donne sì, che ci vabbè. sta, cioè è, è, anche, sì, sì. è anche come dire, giusto inserirla in un, in un contesto della seconda guerra mondiale ma mi fa ancora più scattare il fatto che tutto questo per delle pepite d'oro, cioè nel senso <ride> non c'è non un, un ideale, non c'è tipo una, una vendetta per un, non so un oddio c'è una vendetta per il cavallo Questo è vero, spoiler, per chi forse sì, questo vabbè. è un spoiler da fare, in questo film muore un cavallo, quindi se siete sensibili a queste cose... No, ero convinto del no. cane, e tu, vabbè, il cane morirà prima o poi, dai, e invece... E invece cazzo. No, gli hanno anche messo una dinamite, sono proprio stronzi nazisti. <ride> esatto. Sono proprio stronzi nazisti, se non ci fosse questo film a dircelo, però no, vabbè, dai, lo... è non lo so, è, è super... Scorre bene diciamo 90 minuti non sembrano 70, ma non sembrano neanche 180. Quindi scorre abbastanza bene, si, si lascia volere bene. E... Non lo so. Delle scene mi sono piaciute particolarmente. Tipo quando lui si infila nel, nel camion per uh, curarsi. Diciamo per mettersi. Per, per usare il Medikit uh, come nei videogiochi, uh, mm -hmm. Molto ma anche bellino. il fatto che lui abbia un piccone dall'inizio e sai già che quella sarà l'arma esatto. esatto lo è e la usa in quel modo quando batte sul <ride> sì. bello perché lui batte sul armato e ti aspetti ora apre e si becca il piccone in testa invece mi eh, sì. poi cioè, è pieno di queste intuizioni anche tipo per me la cosa migliore è all'inizio cioè per me la non so la la la costruzione di tutto I primi due diciamo, capitoli quindi lui che trova la pipì e poi lui che incontra i nazisti è perfetta perché non, non dicendo nulla cresce la tensione e ti chiedi lo, lo sguardo che si incrocia cosa vuol dire perché non lo sta fermando perché non fa sparare e poi ricollega a quello che dicevo all'inizio diciamo il, il racconto del fatto sì è praticamente un diciamo... western è pezzo. esatto esatto è e che era quello a cui stavo esatto è un western questo film pure, è un film di Sergio Leone. Allora, tra, tra le, appunto, tra le, mh, diciamo, le le ispirazioni, abbiamo chiaramente John Wick, abbiamo chiaramente Mad Max, perché si vede, e, e poi c'è appunto i western di Sergio Leone, poi ci mettono dentro, questo non sono io che lo scrivo, Meta Slug. <ride> Vero. <ride> e eh, vabbè Rambo chiaramente e, e i Tarantini e di Tarantino tra l'altro c'è una cosa che non ne parlano chiaramente ma se non ricordo male la Finlandia all'inizio era alleata con i nazisti eh, contro i contro l'Unione Sovietica o sbaglio cioè era questo più o meno il contesto storico della della Finlandia Uh, perché, perché cioè... io so una cosa così mm? <ride> no perché tipo durante il la, sì no è che durante la seconda guerra lui... mondiale penso che il, il, prima i russi volessero invaderla esatto e, e quindi lì era alleata con la Germania e poi però sì e poi doveva liberare poi perché i, i tedeschi hanno invasi Ok, no perché all'inizio parlano del fatto che lui ha ucciso tipo 300.000 soldati russi. Sì. Sovietici. Sì, sì, sì. Sì, è per... sì, sì dovreste... mi sa che hai ragione. Poi le mie nozioni di, di storia sono pari a zero. Però... Il eh, secondo <ride> inizia che appunto la, la Finlandia cede territori alla Russia proprio, quindi inizia proprio... O forse, o forse in quel periodo la, la, la Sovietica era ancora alleata formalmente con, con uh, la Germania nazista? Uh, mi... una volta lo sapevo diciamo se me se avessi chiesto un anno fa forse avrei risposto uh, allora, ti rispondo io la guerra d'inverno va dal 39 al 40 ed è quando l'unione sovietica invade la Finlandia ok e poi e finisce col trattato di Mosca poi dal 41 al 44 entra in guerra con la Germania nazista contro l'Unione okay. Sovietica per riavere i terreni che ha dovuto cedere Ah okay. e poi nel 44-45 i tedeschi erano rimasti dentro la Finlandia e quindi si <ride> oh erano no. buttati fuori okay. e nel 46? e nel Cinto. 46 niente ecco. nel 46 c'è ah Tutturco, <ride> non so per, per l'Unione Sovietica si, si riprende i territor alcuni territori della Finlandia ah lo so vabbè eh, questo non è un, pod, un podcast di storia esatto. andate a chiedere a Barbero noi ci limitiamo a lanciare granate sui nazisti anzi non granate lanciare mini anti uomo sui nazisti esatto e vendicare cavali. non mettete proiettili nei vostri cannoni mettete fiori e nazisti e nazisti ah. bello, hai tirato bello, fuori sì. Beh, Va bene vedere anche il secondo a questo punto <ride> E parlare nel podcast in un altro episodio Così abbiamo anche il <ride> I nazisti sono finiti e passiamo ai russi Dai vendici il secondo, Andrea Come? Vendi 20... me secondo, vendi Io l'ho già comprato Beh, sono guarda, il lì. secondo Già ci sono due attori interessanti in aggiunta cioè, Ci sono Steven Lang di di Avatar, non so, non mi vengono in mente altri film in questo momento e Richard Brake che è, vabbè, anche lui ha fatto un bel po' di film Quindi, insieme abbiamo visto Mandy sicuramente Barbarian eh... vabbè, Batman Begins, non so, altre cose così e che c'è da dire c'è da dire che è bellissimo eh, cioè lui passa tutto il il film a cercare di salvare le travi di casa sua <ride> letteralmente e inseguito dai russi e così e ce la fa povero bellissimo comunque Guardare Sisu mi fa venire voglia di riguardare un film. Vediamo se indovinate quale film mi fa venire voglia di riguardare. Guardando um... È un film di cui abbiamo parlato nel podcast. Eh. Da e secondo me il protagonista qui. di quel film... Sarebbe un buon siso americano. Eh... Ce l'ho. Eh... Però non mi ricordo il titolo. <ride> Chi è? Non lo so, non lo so. Un buon siso americano. Eh... Io sono nessuno. Dice una parola quando parla. No, e body, no, è no, non dice una parola, non è no, body. Allora no. Uccide un sacco di gente. Mi è venuta voglia di riguardare Willy's Wonderland. Ah! <ride> ah, bravo. Perché, Perché no? Non notate la somiglianza dei... <ride> è vero, è vero. Va bene, basta. Volevo dire sta stronzata. E, mh, volevate aggiungere altro? A parte no. andate a vedere è una buona ricostruzione storica di quello che successe in Finlandia nel 1944. Va bene. Quindi se non abbiamo altro da aggiungere noi ci vediamo settimana prossima con un ospite perché il film di cui parliamo non l'ho visto e non lo intendo vederlo. E grazie per averci <ride> ascoltato e ci vediamo a settimana prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao. ciao.